ګرار محترم اور کو د مولانا زین الله سیف دوره تفسیر قران دا 68 نمبر کیسټ چې په مسجد امیر ماویا محله هټک سولډیر کې په سېپتمبر 2008 کې شوړ د دې د میلاد او پټه 77 ارشاد توحید او سنت کیسټ اې سی ډیز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازان نزد مین ټوک جنگیرا روډ سوادي اپراتور انور شير توحيدي موبایل نمبر 03015710124 جو بو اترا لی منہ ہوی استاد لمبو دس دکره کرا اغه توئی نہ وې د ما خو نیمو مروړو تا غوند مریوړو ربکوم الذی یسجیلکوم الفلکا رب تاسو اغازات دی چې تاسو لره کوشش ته په بحر فزر اپکه یو لټو د فضل الله نا یقینا الله فتاسو رحم کو کے ذات دے و اذا مسکوم الذرو چکلا او رسی تاسو لتکلی پدر یاب کین نو دولا ایرشی تاسو نا آغا سوکا من تدعونا چه تاسو رابلے سیوادا اللہ نا مشرکان و حال سے کر گئی چه گورا کلا تاسو پدر یاب کی گیرشی و گرداب کی کشتے راشی نو بیا و وقت کی اللہ لچگے کروے سنگتی حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بارک راضی خلدت اکرام رضی اللہ <سؤال> تعالیٰ <سؤال> عنہو اکشتے کے ناس دی او پا کې کی اکشتے گرداب کیرالا چې سن گرداب کی کشتے رالا خلقو وی یا اللہ مدد یا اللہ مددہ مشرکانوها اوی تپوز دنکم اگر تاسو چې خدایانو ترا چگوی یا اللہ تو یا مناتو یا پلان کی باباگا شفو پیل ایخو زمین دو خدایان دی ایخو دلم دی خدایان نیدی غوی لکه یسو دا څنګه خدایانه پرمصیبت کې نې جوړه ته رہی او دارنګ موږ د غیپنوم نظر ما نختې کوه هغه په لکه یا الله پاکه کته سره دې مصیبت نه بد کم دارک بدل او ایمان له علماء او بیا هغه راغې زنا نه راغلې وا لپاره امان حاصل کړې دی به ایمان قبول کو مشرک یا قل نې و واذا متکم ضر شکل او رسی تاسو له تکلیف پر کې د ولاله نو دوالال تاسو نا په معنا د یری دو سره آ سو کې تاسو را مدد کوي سیواده الله نا نو دا هغه دور مشرکان وبو مصیبت کې الله را مدد کو د دې دور دان ته مسلمانان وې او چری چری وې بګرداب بلاطاد کشتی مدد کو نیا معین الدین چشتي فلما نجاکم ال البره او پته لګينا قران په اثر نه کوي فَلَمَّا نهجیاکم چې اللَّهَ الله ن جادر کو تاسوله او چې طرف ته ارتتون بیا مخه و او د سان نه شکه او فامینتون آیا تاسو بج بشي که بزی تاسو لر الله په طرف دچزمو کې کې او یوررسله ععلیکم حاصبه یا راوری په یو عید کوم في تاه تانوخوره چې وردن نهکی تااس لر در یادې دوباره په یور سلعللییکم قاصفه نوورلیږ په تاسو ماتهون ک سله په یو غریکه کوم تاسو لرا الله پهې قادر دی عذابو بر رای دما کاپتون پهاب د کوپرستاسو س مله تجدله کوم علینا بته بیا بیا بنمو میں تاسو پهمونبانندې د دیباره کې تپوس کو اونکیم۔ ولقد کرمنا بني ادم اول ترغيب ورکې پنیامتونو سره ای ته وی تذکير به الا ولقد کرمنا بَنِي, بني ادم او یې چې نن مونږ عزت ورکړې بني ادم ته الله دې بني ادم ته ډېر غټ کرامت ورکړي وردا بني ادم دې نو تو کيده خبر चले وتخذلي اظهار ما په ضمير کئي عقل الله خودهلي او دام د دا دې دا کرامت د خوراک په ګوتو سره کړي اغه تناور په خولي سره خوراک کړي اغه ګوتو باندې د ایلا سونه خنشتہ تروالی په او دا انسانان د خوراک د پاره او د لاسونه پیدا کړی چې دی غنورې په عزت سره راغلی او خلیته بیا وړي دا رنګ دا نو ټول مخلوقات تدوی الله پاک تابیکړي دي او ګور د دې کرامت او ګورا چې دا خپل بدن د ول په کم ترتیب سره خوده پوځه دې دې کې ووګو نه دې کې خو نه دې کې ستر کې دې کې انسان دفتر کې شات وي دا, دا پوځه یو طرف ته راخلي بل طرف ته چې ډوډه را وستا ډنبي به شات ستر بیا به پوځي ترولا نو بیا به خلي ترولا نو پورا غړا به کوه خو راک پټي کې خا او جدي څنګه پليټ کې نوړې جوړ کی داغه دې ستر کو کمپیوټر وې شي شيز خپل کارو کی پليټ کېل ته کې تو وخت پکېله ینا کمپیوټر اعلان وکړي او, آو, آو چاته دی نو نړۍ جوړهږي څنګه خپلې تکای هلته د پوز کمپیوټر اطلاور کړی چې د خوراک قابلیت او د خوراک قابلیت پوزي ګور مخې ونه څنګه نو که به خلی تکی نو که دنه کېدو قابلیت هلته کمپیوټر ویل غاغونه ست پر اخوشي او مې دې تورزي بیا ولکد کرمنه بنی آدما او ګور دان ته سوچوګا تر سپمودا سویه اخته دي کله په بروي او باران کې روان وی. او بنای بلبله ملکر او لائی بلبله دا پوده پر جساده اغسطه خوٹکار بے کوا بیا وزان تلک سوچ کوا مڑا وَلَقَدُ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا اللہ انسان تا کرامت ورکڑی پا گیر سر ناری ناو تا زناناو تا پا کمسو سر وراغ پناس تا کول دا جسم اعتدال دا مزاج اعتدال دا تحریر چل دا تقریر چل دا انسان تا اللہ خودلی رئی او چې بیا دا انسان مل غنا رسونه دل وی کرامت دی په باب دا مليدا احکاماتو کې په کها ذکر کئ چې دا انسان ملکیږي د مګنز دېشه ساتې پوتوشوا سترګي ولا بندي کې دا کټه ګوتې د خپل او زیوته له لا سن ولا برابر کې زنه ولا اوتړي د ام انسان کرامت ته دا د انسان کرامت دی که کدي انسان تدا زنه ونترلې د سترګي کول او پاتشي نا یو لاس اخوا دا پی اخوا یو مردا ر بخار استر کی به صړی به بیا صړی ورتی نشی بیا الله ستاسو خیال ساتلی او چې کلم تا ته مکمل爱وی کی ته بل ر خپکه چې کلم تا ته مکمل爱وی کی ته الله ناراضه کی بیا یوازې دام نه ستاسو کرامت بیا غسل ولا ور کی بیا کفن ور لوا چوي نو بیا په صورتن روانه بیا ولا جنازه وکي بیا ولا قبر کني شی اسی ډوغل نه خ پهطررییکې سره قبر او کهڅوک ستا په د قبر کې ساداخللی په جنناهې سالی د پره سابونهملله ورکي ولهکه د کار رم نه بنیدم نور تا سره اللهڅوک کې مړه او تاله چې کله مقع میلاږ حرامخورېګناونه کې الله خفهکې تو په نا وی گی وی دا نه کې تاله مکه میلاږ و د مو په شراببه د قاور ی تاته تا د مو تا ته مکه میلاږي الله دمون او تا سره ګنا مک نه میلا. وَلَقَدْ اللَّهَ و لقد کرمنا بني ادم الله ذکر کیوه زما بندہ ما ته لهونه کرامت درکړي سونه شرافت میں درکړي سوچ کا و ما و هم او سوار کړمي دی لرا سورله می ور کړي دی لرا دا دوي نعمت فل بري ول باهرو پهوچو پدرياب چی وګوره پهوچ دا موټر را دا وخانو او دارنګي بدریاب کی لانچونا وګورا او د اوبو هغه نور پر له وګره کیشته درې نعمت ور رزق نا او مینت طیباته او رزق ورکړی مونږ دیله د پاکوسی زونو نا سلام نعمت او فضل لهم په دې آیات کې سلام نعمت اربا سلام نعمتونو ذکر شوغہ یو نعمت کرامت الله ای ما ورکړی دویم د څورلو تنظیم میوته کړی دریم الله دې رزق تنظیم مې ولکړې سلوورم فضیلت مې مدار کړې تا یو خپل مقام دې ځان ایرن کې وافد الله غروالی ورکړې مونډیل را په ډېرو دا چانا چې مون پیدا کړې په غروالی سره يومنذو كله ناسم بإمام کمارت و کمرتې روبه ولوم خر ډلا پنوم د پښوارا غي سره امامو په سترین پدې کې غن اقوال ذکر کړي د امام نسوک مراد دی یو قول پدې کې دا دی چې دینه مراد عمل نامي دی ښا یوما ندعو ناسم الناس بامامهم منبر ابلو هر یو کث هر یو دلل پمل نامو دا غی سرا پمل نامو سرا دویم یوما ندعو کل الناس بامامهم امام نه مراد کتاب خداوندی چې الله تبارک وتعالى کوم خلق وتا عکم کتاب ورکل او پا غینم تورات والا راز دی خوالا انجیل والا دی, دی زبور والا دی خو په ابراهیم والا دی خو راز دی تنکوس وحق والا دی خو راز دی قران والا دی, دی دویم تفسیر کای مفسرین د امامنا مراد کتاب خداوندی درم و یوما ندو کل ناس بام امامهم د امامنا مراد پیغمبر پاک کمارت چروب بل مونگا اردل لا پنوند پیغمبر دا غی سره د ابراهیم السلام امت دیخوا خپل انکی پیغمبر امت دیخوا عربتان پیغمبر او امت یا د امام نا مراد پښوا هغه مزابی مشره یوم نذو کل الناس بیم امامهم بلما نه د زمانه امام پنزم یوم نذو کلو الناس بیم امام امام نا مراد خپل قائدین پل قائدین کتابه دنیا کې کمکه سپل قائد ګرځولیو داغه پنوم تعالی اواز کولی دا پلان کی اغه مریدان دا پلان کی ورکران اغه داغه پنوم هغه سره را پاسه یوما ندو کل الناس بیمامیم یا باس با په یو قول دام ذکر کوي چې چا په دنیا کې رقم امام تقلید کړو داغه پنوم سره کم خلک امام شافی سے والا مقلدینو اغا را پاسے بیا بیلانوش امام ابو علی پا والا را پاسے امام مالک والا را پاسے امام احمد بن حنبل والا را پاسے یا قلت پک دام ذکر کرے یا بازی پا باب دا قائدوکی چا دا کمو ایماؤو تابداری کلیوا لکا ابو منصور ما توری دی ابو الحسن اشعری رحمت اللہ لے یا دارنگی خواری جو ایب اغا اخپل لیڈر پاسے روان شی شیعگان اخپل پاسے شیع پرویزیان ومیسٹر پرویز پس روانی او جہنم تبی داخلی یو یوما ندو کلو ناسم بی امامیم فکمارا سیاواز بہو کمونگا حادر ڈالی تا پنم دا پیشواد غی سرا فمن اوتیا کتابو بی امینی دنیا کے چار چام تابیداری کلی دا اگر پنم بول آواز کون شیخ امام دی فمن اوتیا کتابو بی امینی اٰتو کی ورکلی شو اگتا ملنا مداو په خيلا سرا اولائک ان دا کسان یقرؤون کتابہم لولبغلا ملما ولا یظلمون فتلا او دی باندې بظلم نشی ګوله فقدر دتار دا ډوکی دکجورین ومن کان فی ہذه اعما فهو فی الاخرۃ اعما او هغه څوک چې په دنیا کې ژوند او آخرت کې به موندل نه څنګه غران شوته چې دنیا کې موندل شي او آخرت کې موندل شي دا هغه درغړت ظلم نه دی هاږي چې به دا قران ما او حديث نه منه ما دغه نو تفسیر نه منه ما په خپل اقل به تفسیر کوو چې څوک په دی دنیا کې ژوند دی په کار دا یې ژوند والی پوهه دلاره الله دې دل غټې عظمت اغا سمرات ورکی دل ته نه د اعماله مراد د دنیا د ظاهري سترګو پیدا بار ترلون نه دیقه و من کان فی هذه اعما او د دې وخت همدې په حدیثو کې په تفاسیرو کې شویل دی نو مونږ په ارحال کې حدیثو ته او دارنګ تفاسیرو ته محتاج یو و من کان فی هذه اعما اڅوکې په دنیا کې لوندا حق نه دی باهیرت کې لوندی و د وللو سبیلا او یرا انکی بیدلار و ان کا دلی یبطینو نکا او یقینن غوارید مشرکان چې واړی تا د بیان د اغینا او حینا الیکاج مونږه تا ته و هی کړه لتب تری علینا غیره چې وتره ته مونږ باندې غیر د قران نا نو کتا قران پری خو دې هوتا د قران نه اړی نوکه قران نه بیانې نو ای ظلت تخذوک خلیلا دا غواقی بتا بیا رازدار دوست کرده تا دا مون دیر غرد دوست دی و تا سر دک دوستی نه کوي تو قرآن بیانه و لولا ان ثبت ناکا کچر تا مونگا حق لکڑه نوه نوگه کنن نزدیو جتو تا لگون تا کوکشی وی بخوا و لولاوی تا ما مضبوط کرده پا دین بانده نو ستا هی طرح تا کوکواره نوی او دا الله موته ہو رہی. aina be re salaama ko tedi mushrikeen o ta'alig ma ila shwe we la quran da bayan de pre khodali we da tauheed da masala de pre khodali we no idan pa da waq ki la azaq na ka mung ba sakuli o ta ta do chan azab be junda duniya aw do chan pas da marna sa matlab ishara ra pa ki che gora peyghambar اوله تجدله کاله انا سوره بیا بدو مې ځان ل را ضمو مقابله یم دادي و ان کا دوله استف زونه کا منل ار داس اخراج رسول ا استل دا سببق د نزولله غذااب دی او ییکی نندې غواړی د یفیر زونه کا چې چلوونه جوړ ک تا لره من ارې په دزمکه کې یخورری جوک من نهها چې تات نه اے پیغمبر استاد ایس سو دی کوششو ناکی چلو لگی ولی تولا قرآن بیانه تولا توحید بیانه او کار دا کارو په دغه وخت کې لا یلبسونا خلافک الا قلیلا اسعار بنوشستان رستو مگر لگا اللہ وی دیبا خطا کم دیبا دخز دینو تا پرین دم بیا سنت من قد ارسلنا سنت نفعل لکا مثل سنتا او وبکو تعالی را په شاندا کار د مخکې رسولانو چې لګلی مونږ مخکې ستانه او به نمومي طریقې زموږ له بدلې دلا اقیمس والصلاه قران صاحب کتاب واخا ور موشرکین ستاسو کوششونه کوي اغي چل نه جوړي نو تاسو کا اقیمس والصلاه لیدلو کې شمسي فابندی که وده مانزو آداب ذکر کی لیت تثبتو تو پده اعمالو کلک پاتشا دی بلگی آئی اقیم اسوالاتا فابندی که د المانزو دو وقت زوال دنورنا الاغ سقل لیلی طرد تیاری دش پیپو ری و قرآن الفجر و مزد سبا این قرآن الفجر کان مشہودا یکنن لسلد سبا حاضری کی دیشی دیتا یا یقیناً مزد تبا حاضری کی دی دیتا دغه د شپې ملائک زی دره غراضی و من اللیلۃ فتحجذ به و او د شپې پس عیسا کې ها دا نه چې ټول شپه بازی تر شپه کې فتحجذا اتحجت کا نافلۃ الک د ازیاتی دتار پا را اسا نذ دی دی چو بر سای تعالی ربطا مقام محمود تا هغه وره مقام تا وقل او یا رب اذن ما رب ا دخلی داخل کې ما زیر داخلې دور رشتیا ہوتا او با سیمه پويستل رشتیا اوسرا او ګرځه ما تا د خپل طرفنا غلبا همداد ورسره یو وقل او یا جاء الحق وزه کله ما کپته شواب ف بیت الله شریف کې 360 بوتان پراتو نبی اسلام راغل د سترته ویلا گزار را پری هوذ او جاء الحق وزحق الباطل اب وخت او غور دې دو قل اوایا جا الحق ورالحق رخصو باطل شوځه ته حق راشي باطل اتوماتیکلی رخصي دا حق مثال پشان دران را دي یو ځای کتاب وتن اوله ګولا اگر آدو بل شو نو بس پوراً تیارا ختم شوا جا الحق دا حق مثال پشان دا نور شنور روخی جی تیاری اٹیومیتی کلی ختم شی وقل جا الحق او آیا راغی حق او رکش باطل او ان الباطل کان زہو قا کنن باطل دی رکی دونگی باطل کڑا خپلو چی تیو دازی خوا چیو زین تحق کل راغی لیا وان نزلوا من القران او نازلوا مونږ د قران ما هو شفاء او هغه شفاده قران شفاده اوم د باطنی مراد د پاره په دې قران سره د به علاج کیږي د حسد علاج کیږي د کینه علاج کیږي د تکبر علاج کیږي د علاج کیږي د ظلم علاج کیږي ساده دنه مرضو علاج په قران سره کیږي قرآن توقف ورکوا ستا علاج بکیجی او ظاہری جسمانی علاجم پکی دی تبی مار شوئی تبی نیولی جو دارنگی سر خوگی دی دی قرآن لولا اوزان دموا دام شفا دا او پا یقین سرخا وَنُو نَزِلُوا مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَا شِفَاعُنَا او نازِلَو مُنگ دا قرآن نا اغاچ شفا دا رحمت دے دا فارد مومنانو ولا يزيد الظالمين الا خسارا زياتي ظالمان لغا مگرتا وانو دی قران سره ظالم تاوان نورم سيواشي زکه قران خلاف کې دی الرشي ولا يزيد الظالمين الا خسارا زکه صالح ويو او من يكن ذا فم مريم مريزن نو چې دا کم سړي ته به یې د خراب خراب کیږي يا جد مرن بهل ما او ذلالا لوګورله تخو شربت مزیدار ورکه ابا هغه به تاریخ لګي دا کمکه د عدالت د ضد او د دا عیناد او د تعصب ګډی دی لوګه ته تډیر خو له آیتونو د قران دلایل د قران صحیح خبره وته کې ابا دا نه کی مړه داسې خبرې شړیا و اذا انعمنا على الانسان چیکلا ان واذا انعمنا جکلامه نعمتك به انسان اه ورځا اعرضا ندیم مخوالی و نعاب جانبیه او دیلی ری که در اخپلا تاستی اللہوی دی او تزفی نیاماتو کم مال دولتو لورکما دارنگی احداو تاورکما دا ندیب یا لگیای اغا خپلا پدر باندی لوری شی و ایده مسحو شر و او چکلا و ایده مسحو شر و او چکلا او رسی دل لو كان يا عسا ديوينا دی بیار بیا ما تو قل توایا اے نبی علیہ السلام کل ی عملو هر یو دی عمل کای په خپل طریقې سره لګیا دی کوي وا فربکم عالمو رب تاسو خپوي کی پاغاچا شهد خلار من دن کے ویسالونک عن الروح په پوس ک ی ستان اپ بارد روح کے دا يهوود او مشرکان تیر کړو پیغمبر ز د پوسونه وکي يو ته پوس پاهي کې د روح هوا چې د روح ستیز دی او د روح باركي متكلمين با او فلسفه بلا باسونه کړي اي سړې واره فلسفي او د علم كلام کتابونو ګوري ترې د دماغ قصر باندې دړکي څوک ويده روح جوهار دي څوک ويده غرض دي څوک ويده مجرد دي څوک دا مادره څوک ويده بسیط دي او څوک ويده مرکب دي وپدې ټول خبره د ایمان اس معیار نشته وایمن سره تعلق نشته علما ذکر کی په انسان کی یو لطیف سیس دی او دغه روح ولیکيږي وی ویسالونک عن الروح ته پوس کا اسان په بارد روح کې تو من امر ربي دا, دا ما درم حکم دی و ما اوتیتم من العلم او ندی درکڑی شوی تاسول علم مگر لگا دا دا انسانان دا علم دا دیر لگ دی علم دی وَلَاِنْ شِئِنَا كَوْغَادُ مُنگا لَنَصْحَ بَنَّا بِالَّذِي أَوْهِنَا إِلَيْكَا لَنَصْحَ بَنَّا بُوبَدُسْتَانَا آغَسَا شِمُنگِ وَحِي كَوْتَاتَا سم اللہ تجد لکا بھیا لینا وکیلا بیعبتن ممیزان لرپا دے ومکابلک زیمدارم اللہ رحمتا من ربکا دا قرآن ہو رحمت دستا در رب در طرفنا اِنَّ فَضْلَهُ کَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا یکیناً فَضَلْدَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَتَابَانْدِ دیرنوے دے قل اوایا صداقت د قران او اعجاز د قران ذکر کیا قل اوایا ای نبی علی سلام الله لینج تماعت الانسان دي پیغمبر د زانه دا جوړي دا چلې او چلې قل دي توایا ای نبی علی سلام الله لینج تماعت الانسان والجنو کرا جمشي انسانانو پیریان پدي خبره چه روڑی پشان دا قرآن لا یا تو نبی مثلی دی دا قرآن مثل نشی روڑی دا قرآن پشان دیو آیات اغنشی برابر روڑی اگر که باز دا دینا اشی دا پارا د بازو امدادی دا قرآن فلا اعجاد وارا گتاگ دا موجزه دا ذکر اللہ تبارک و تعالی هر دور کی پیغمبرانو تج موجزات ورکل دا غ دور مناسبت سره ورکول. لقد یوسف علی السلام دور د خوبورو تعبیر دا, دا دورو الله اعطى علم التابیر ور کو ټول خلق وت حیران شو تعبیر صرف تدبیر متبیانو دارنګی د موسی علی السلام دور د جادو ر کوډو منترو دا ورو الله تبارک وتعالى موسی علی السلام له داسه معجزه ورکا چې غټو جادوګران پښیدا پرې وته د عیسی علی السلام دور د میډیکل او د طب دورو ورو خلقو قال جنقولو اسلام سلام تعالی د معجزور کا اغه ټول ډاکتران حکیمان اطباء فیل شو او د نبی رسول اسلام دور دا د پساحات او بلاغت دورو د شیرو شاعرې دورو الله تبارک و تعالی نبی رسول اسلام د معجزور کا اغه ټول وصاحاو بلاغاو شعراي عرب اوخ په الاطیار د قران مه توغور ذول چې دا واقعي د کلامو نشو جوړولې او دا مونگ او تاسو ماند اللہ انتہائی احسان کرلے چھتا دا اللہ پا انترہ لے گلے دی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَل وَلَقَدْ صَرَّفْنَا کِنن کسما کسما مونگ بیان کری خلقو تا فَدِي قرآن کے هر کسما بیانم فَأَبَا أَكْسَرُنَّاسِ فَأَبَا أَكْسَرُنَّاسِ نو انکار کوي اکثر د حل کو نا الا كفورا سوا د نا نه وقالو او دی مونږه تاسو تصدیق نه کو تر سوچیتام ته چینی نه روانه نکړی تفسیر ابن کثیر ذکر کوي یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اه چون کې خانه کابی سرا عدبا شیبا ابو سفیان ابو جهل عبد الله ابن امیہ امیہ بن خلف ولید بن مغیرہ ذو معبن اسود عاد بن وائل دا جمشیو او یو کثو نبی علیہ السلام خو ته ویل غلو کتاب الاکبار روزی نبی علیہ الصلات والسلام ډی خوشاله شو او سینې ته منناګان نړه کښوا چې شایع داخله تمدنن دعوت دا ورکما او دیو مسلمانان شي چې نبی علیہ الصلات والسلام دې خوه ترالو دیو ته ای محمده مستغون تک او ته کې نه کی دا خپل هغه قوم کمتا حشر کو هغه خپل قوم تباہ و برباد کو ګره تخپل اباو اجدار ته غلط و خپل مشران ته غلط و دا را مشرکان خبرې نبی سلام ته او تا بمګه غټه انتشار را وستو فساد دی راکه خور کو شر دی خور کو داسې و بورای نشته چې تا په کوم کې نه راغوره کړی نبی رسول سلام ته وی او ستاسو مقصد سره استعمال په دې سره جامه کې نو تا لو مون دونا مال راجمو کو تاو مون تولو که مالداری کس تا مقصد سرداری حاصلو لی تا سردار جوړو تا مونږ لیڈر کو کس تا مقصد حکومت حاصلو لی نو اے, اے محمد مون تا حاکم جوړو او که پتار پیریان و ساسری که نتا گڑی وڑو مون بخیر دی چاندو کو تا بیلک تبوزو نبیر اسلام ارشادو فرمایو نمی دا مال ضرورت دی نمی دا قیادت زورت د ندم شره نراله بیماریش تا خدا الله پیغمبر را لکله ما له کتاب را کله زبشیرم ز نظیرم تاسو له نسیعت کوم تاسو له تبلیغ کوم او دارنګي او الله تبارک وتعالى کاه مې به بدین کې خوده که تاسو قبول کو تاسو به کامیابی او زب خدا الله دا حکم پوره صبر کوم چې الله زما او تاسو منه څه پیښه لکې دارنګي دې خلکو بیا بی وې که تازه مونږ دي خبرو کې څه خبرم قبول نه ک شه مونږ تا مه ته کې خوده نو بیا دا ذکر دی زه مونږ دا خار انتهایی تند دی او د دین غیر چا پیر غور نه دی مونږ ترا دوه معلوم نشتا منتدا وختینه سوال وکړه چې تی پیغمبر علی گلی چې د مکی را خوښه غور نه لاټول دی, دی نه بوزي او دا ماحول له تعلق لگ شاده کیځه صداکارو دي زې کې ځتي نیرونو جاری کا څنګه په شام او عراق کې نیرونه دي او د مونږ په مشرانو کې سوګرا ژوندۍ کا خاص کر بین نه خلاف شهدارنګي اډي رښتونه نسړیو نو مونږ به دغه نه تاسو کو دي ترې شاوې کا د رغوي نو کته دا کارونو او په هغه چې موږ له کوم وای نو مونږ بساره صداکار جوایور کو تا بیا پیغمبرونو منو نبی علیہ السلام یې دا پاک دی فضولیات او لغویات او د پار نیم را لېګلې زین نبی بر حق را لېګلې ما تاسو زده الله پیغام بر رسول بث او قبلوی دنیا اخرت کې پیدا در او که نه منئ نو دا الله دا حکم انتظار وکوم چې دا ما استاد میم څ کړه فیصله کوي دې کسان نبی علیہ السلام ته وي چې دا, دا موږ دا مطالبات نه کم کمز کم دونه هوکا چې ستاره تار کمزوری معاشی هدي نه کنا لکه چې تره کسب معاش د کسب معاش د پاره بازارون ته او سمزه نه پتا مونږه پر اوسو تم بازار ته ځې بازار ته ځو تارا پر سہوليات پکار دی تارا پر نورو حلقونو انتیاز پکار دی نبی رسول الله دی په ذل خبر غرنه مراله کې او نو عرب غره په دغه سوالات کوم زا الله پاک نبی برحق بشیر ونذیر علی گلیما تاسو لپاره پیغام در کوم په قبلوید دنیا او اخرت کې بدلوې سیمالکان شي کئ انکار کوي ته د الله د حکم انتظار کوما دای کا تاسو سلام ته د ربنه دواو کا که ته په سچا پیغمبري مونږه یې ناسمانه ټوکر راوورې کنه عذاب درنه نازل دل کی ها تاسو خياله کړئ که ته په ریښتیا پیغمبري نصار په داسي پوښي وديږي کنه مونک پتا تر هغه وخت پوری ایمان نه وروړو چې ترڅو تانګ به د اسمان یو ټوکل عذاب نه رانا دی لګړي نبی اسلام مرشد فرمایو دا خدای الله وخدا چې عذاب نازلې وکنه به خلقو د نبی اسلام ته وي چې تا په علم کې دا خبره نشته چې مونږ تا خواړه کینو مونږ تا نه سوالو نکو نو تا دا مونږ ته ټیکر سوالات او جوابات دی راکو نو مونږ به تا تسلیم کو او کدا سینې نبی ری صلاة و دا ته پوسو نکولو ار نبی ری صلاة و سلام دیکھ سخت پریشانو نبی ری صلاة و سلام پریشانو یک کور تروان دایا تونہ پی نازل شو چې اے نبی ری صلاة و سلام که ارسن حالات راشی دیمان نرودی دا پزدو عینادو لاردی وقالو اوائی دی لن نؤمن لکا منگستا هرگز تزدیک نکو نبی ری صلاة و سلام پیغمبر و سول سنگو داو کاؤ داو کاؤ وقالو لن نومننه لکه مو هررګز ت تز دیک نه کوه تر دا دا دی ک راباې مونږته دمکننه چینې او تکوونه لکه جننا یا شتاره پاه باغونه د کجررو داګورونه موبالله سا خبره او مننو پهتو فجرل ا نه آه خلاللهه تبجره چې بایدنیروونه په منز د دی او تو اسکی د سما یارو غرزه تاسمان لکه سې ته ګمان کې پمږا ټکړې یا را الله یا تم ته الله را یا ملائکه قبیلہ مخا مخا دایته را په پیغمبر کې د او یا کونا لک بیتنا یا شیتار پار کور د سروزرنا او تر کا فیسما یا توخه دې اسمان تا ولن نؤمن الروقی کا او مونس تارا ارتقا تارا پورتا خاتل نمانو تر ریجی تا مو تا اللاز کتاب رو نڑی چی مونگ اولولو دا بلا اعتراضات شخا اصنع پتاسو که اعتراضات کئی او تا رکا خبوتا و پریوتی بس اورا غرزے بیا چو گئی چل دا لوخیم دا دون اعتراضات نبیل سلام تا اللہ وی قلتو ویا سبحان ربی زمان پاک دی خل کنتو اللہ بشر الرسول دا تمام اعتراضاتو جواب ولنؤمنا لرقيك او مونږه نمونو استاغت البرا تردي چنانا ذل کې مونږ باندې کتاب چې مونږه اولولو قلتو ايا او سبحان ربي اخلاق مظاهر بك داعيته بك آداب ذکر كيا قلتو ايا سبحان ربي فاض رب زمونغا هل كنتو ذنيما الا بشر مگر بشر علی گلی شوی زغه بشر ما ذکر رسول د جیس د مرسل الیہم نه ضرور پکاری و ما مر او ندی من کله خلق لرا چې دیمان ایمان وروړي دی، چې کلا وترالو هدایت مگر دی خبری چې دی وای ابعث الله بشر الرسولا آیا رویګو الله بشر پیغمبرو دی کوم خلک د پیغمبر د بشریت نهمون کردي دا د آ نهمون کردې دا وړه خبره نهره بعد د خلکې چېغی صلات وسلام وعلیک یا نوره من نور الله چې دا خو پیغمبر د الله د نوره نور دی تاانه تپوس تا کوم دامندل د دا سره پاارهدي دامن د دا بایان د پااروي که تبعیض دپارې که سره پاارره وی پیغمبر نور من نور الله دی تعو بعاس الله بشره رارسله. تاو مشرکان می پیغمبر به بشر نیدا به نوری یا بس بل مخلوقی قلت او آیا لو کان فی الارض ملائکۃن کو پت مکا کہ ملائک کہ گر دی دی اسی دن کے ولنزلنا علی من السماء ملکر رسول تا سو بشر یہ نو گورا مرسل الیہم داری دا پار رسول داری دا جس نہ پکاری کہ تاسو سو ملائک و پیغمبر ملائک کو کرا لے کرے الله تعالی پیغمبر او ام بشر او لیګه لا نزلنا الیم من السماء ملکر رسولا قل توایا کفا بالله شهیدا کافی ذی الله گواذما او تاسومیاس کی انه کان بعباده خبیرا بصیرا یقین اندی الله قل بندگانو باندې خبیرا خبردار اولذن کی ذاته مای او مې یهد الله چاله ته هدایت کی الله په هو ول محتدی دوی هدایت مون دن کې وی چاله رچی بیداري کی الله او بن ممه اغلره دوستان سواده الله نا وناشرهم يوم القيامه وناشرهم اور اپ ور توکوم دی لاره پر د قیامت کې په مهونو داری باندې لاندو دا چاله غا نو ما و جام جنم زې جانم دې کله ما خبط هر کله چغلم بي کم شي کله کله دا اور لګي لګي غلمبل لګي شي الله یو غلمبي د اور بوله نور سيوا کما اغه ترقي په عذاب کې بہت دا راہله دغه دیا اخرت نه منلو دې استهزاء کول پیغمبرانو پورې او استهزاء پیغمبرانو پورې سبب لنزول عذاب ذالک جزاؤہم دابت لدیدہ پدی وجادی کوفر کډیو زم پایا ثونو وقالو او ویل دی ایدہ کن عظام ش مونگا شکلا دکی زری زری آیا مون با شو په پیدائش نوې سارا او لم یرو دلائل دلائل په توحیدم او دلائل په باث بدل موت باندي اولم یرو آیا دینوی نی ان اللہ الذی یقینا اللہ دے آغاز تا چې پیدا کړی اسمان او زمکه اللہ پاسما زمکه پیدائش قادر دی نو قادرن اقدرت لري پدې خبرات پیدا کی پشان ددی وجعل لهم اجلا او الله ګرځول دي د پاره یو نیتا, نیتا مقرر دره قیامت د پاره او په پا یی شک نشتا دا غیر انسان خبر نیچی دا کل دا خویه چینی دا خواه اگاه اپنی مو سی کوئی بشر نهی سامان سو برس کا پلکی خبر نهی انسان دا قبل مرگ نه خبر نده زکر اصل سلو کار دا پار دار سرا جمع کری اصل و کار دا پار منصوبی جوڑی کری او پلکی خبر نهی او دل دسترگ در و درب نمک دار پتنیشتا الموت یعطی بغتتن والقبر صندوق العمل دا مرگ اچانک را دی پدې بابت کې حضر حضرت علي الحديث حضرت مولانا زكريا رحمت الله عليه فضایل صدقات کې به ترين واقعيت لیکي چې بادشاہ دې غروان دي په تکبر سره په خشم خدم و وتردي او پدې کې ملک الموت راشي د یو فقير په شکل کې او از توجه ورته کې به دې ودرېږي وقته دې ملک الموت ما او هغه دې رنگ زير هیر لک مخلط ورا کنه چې دار ته غو ټیک ٹک ټیک کم کنه اې داسې نشي کېږي دنیا کې دای سګنښتہ چې دنیا نه زیو ارت او ټیک ټیک په ټایم او په ډیسپلن سره برابر کی دی به مالکرمو ته وسره دای سګنښتہ وروانو جوړ پاتی نیمګړي په دی لکه نیمګړي دنیا را ار مانی نو پاتی شي دنیا کې واجعل لهم اجل ار وخت تیاری د مرگ پکار دي ار وخت د تیاری دغه نبی فرمای کو من ابنا الاخرا من ابنا الدنيا پل سوچ اخرت واله جوړکه سوچ دنیا واله مو جوړه وے واجعل لهم اجلا او ګرځول الله ديله رنيټه عشق پکې نشتا فابذ الظالمون الا كفرا انکار کوي ظالمانو مگر دنا شکر نه انکار نه کويو د کفر نه انکار نه کويو قل تور ته وایا ک تاسو اختیار مونشه زماده رب د رحمت د خزانو لو اذا لم صدتم قدغه وخت به بندي تاسو دا وجه د یاري د اخلاصې دوله تاسو باډو بیا داله غویل انا له تاسو معلومه وکانه الانسان قطورا دا انسان دي څنګه زړې ولقد اتینا موسی تسع ایت بینات پتہ کی سره سلام تا تسع ایت بینات هغه فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفُوسُكَ دَبَنِي إِسْرَائِيلُنا كَلَّ رَالُ دِيتا نُفَقَالَهُ فِرْعَوْنُ ذَلِفِرْعَوْنُ أُوَي إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا زُغْمَانكُمْ بَتَا أَيُّ مُوسَى لَّسَلَامًا مَسْحُورًا وَجَذُكْ لِشَوِ كَالَا أُوَي مُوسَى لَّسَلَام لَقَدْ عَلِمْتَ أَيُّ فِرْعَوْنَ خَدَلَ پَتَدَا مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ الا رب السماوات والارض بصائر اغه نازل کړيدي دا معجزات دا رب دا اسمونو او د زمکو نازل کړيدي بصائر دا دلایل د ځه د توحید دي و انی لا اظنک یا فرعون مسبورا او د کوم پتا اے فرعون تباکړي شوی اے فرعون تبا تباشي دلته لهجه سخت راه ابتداء کې نرمره الله توي فقول له له قول لينه و دی بیا په خبره نه پويږي و توي اي فرعون مخاطب مخامق و توي دا ارصو ندي نازل کړي مګر رب د اسمانونو د زموګ تعالی خبره ده او د پتا ګمان کوم اي فرعون مذبورا ته تبای ګر ظالم بچا دي ته تبایخه دا څه کله خبره کوي فارادا ان يستفزهم فارادا فا ایا ستپس دوم ارادو کا اخراج الرسل د انبیاء او استل دا سبب د نزول د عذاب دی ف اراد نو ارادو کا فرعون چې په زور باسي دي زم کنه ف اغرك نہ او نبی غرق میکا تبا میکو و من ما هو جميعا چې هغه څوک د سرهونو ټوله چې دا حق پرته د استو کوشش وکړو الله ای هغه ټول مې تبا برباد کو ابیا مون بنی اسرائیل ته تاسو سئګه دې ختم متبو و برباد شو وقلا من بعد او مونږه رستو د دینه د دېه هلاکتنا بنی اسرائیل ته اسکن الارض او سئګه بمزګه کې شکل را شی و درسته نه یو مونږه راولو تاسو لار غونډ او بالحق انزلنا او بالحق نزل او بالحق او په حق سره انزلناو او نازل اول شروع کڑی منگا دی قرآنو و نازل او دا حق دفار نازل شوي دی و ما ارسلنا کا او تنی لگلی منگا مگر زیر ورک انکی یر ورک انکی و قرآنن فرقناو او دا قرآن تقسیم کڑی منگا پیسو که لی تقراو الن ناسی دیل را چی طولو دا خلقو تا الا مخصن قد مدما چې قران لوري په کلار کلار لولا خپ په ترتیل سره قران لولا خپ په تجوید سره لولا پایک خوندې پایک مزه ده لتا قرعه على الناس الا مخصن الکه تراوی کم دیږي ښا ردیبکه صحیح کایو دا پکې تری شروع استاد نمونه ډېر خوليږي الله وليتا قرعه على الناس الا مخصن او بعد په پاگلانی ګور غسونه ارت په تراو کې ا ک تکيو سنا پکې نه وي درو شری پکې نه وي سبحان رب العظيم پکې او بس انا تو انا غلغو بل او درد الله اکبر اب جماعت ک اندو خر تړليا الیک می جوابیا کنه لتا قرعه ال الناس الا مخزن د پاره چې طولول خلقو تقران پد مدما قران پکلا رواه پ مزم رواه ترتيل سراوه پمازکم چې قران لولي نو ګوره حدیث ګرایڅه کتاه تو سره لولي ساکتاه تو سره غونډه فاتحه په یو څامل ولا باري څوک په پته پونی شيخه ګر ګر ګر دز دز دز دغفور رحم الله اکبر ا سر په غفور هم बाहेर کې پوجي او بیا درز درز درز دغ دغ غپور رحم الله اکبر الکه مکه او تراوی بیا کار چا د دې کې بیاډو کوا ما پتا څو دورونه وروړي ایتا قراهو عل الناس الا وَنَزَلْنَاوْ تَنْزِيلًا قُرْآن لُلَفَ دَمَدَمَا فَاتِحَةِ لُلِهِ سَكَتَاتُ كِلُلَا الحمد لله رب العالمين نغل تساخلہ الرحمن الرحیم مالک عم الدین اياک نعبدو اياک نستعین اهدنا الصراط والمستقيم صراط والذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین اذا زلزلتی الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها الله اكبر بدر یو ایتو معنی تراوی کو به فدا دنه به پورا ا پینډا د برابر کړی در درو الیک دا پلان کې ډیر په ټکی چلیږي ښا ا دغه دا د انډیا سره د جنگ دی ډیر په ټکی چلی ا دیپ کې کول کېږي پلان کې ځان تریشر استاد دی له تا قرآن ویژه تیمکا خدای قرآن کریم د حروفو د مخارج له حاصلاته د صفات له حاصلاته لتاقره عل الناس العمكسنا الان دا زوري یزني خامغه په یو رکات کې سپاره ولولي او تر خامغه په دریو شپو کې ختمو کې پشپو غشپو کې ختمو کې بهترین ختم اگرې چې کمز کم پیندله توسپو کې او دا غنه بیا ډیر خل له ختمداري چې بس په اریو رکات کیا یو یو رکوع لکه خون کې تا <تصفح> پایو رکعات کې یو یو رکوع لکې نو جې ویشتمه راځي قران بخاتایم بیا خدا شي څوک کوي او ټیکي غستی شي ويخه زموږه لاکو کې غونښت خو باز لرو لاکو پلا دا دیر د ګټه میاشتيخه دی خو الله والا د پارا د آخرت په اعتبار د ګټه میاشتي او ټیکه داراونده پار په دې کې خجیب ګرمه دی د دروښ پو ختم د پینزوښ پو ختم ا کلا کلا پکې د شبي ختم اپا کې کوي پا دی زرگونه لپاره لپارا خرچو باسی. لی تقراهو الانناسی الامکتن لی دپارا چولو لی قرآن خلکو تا. او چې قرآن پا تجویز دکری نه ها غریب بخوری پا تجویز سر قرآنو گوی بیا. از دکری نی تولا سپی ولماتی دا حروب و د مخارج و پتا ورطنی دا صفات و پتا ورطنی دا حروب دا حروب و دا او د نرمې پتا ورطنی دا زدکرون بی. د تا کرا هو عل الناس الا مفتن او پدی علاقې والا هو ان شاء الله جته تم شوي دي مونږ قاری محمد هارون سه چې دا هغه بچپن په تجوید او قراتو کې تیر شوه او هغه مونږ ډیر په mehnatono sara da Allah na padwa ga no sara da ga jame faridiyo jame hafsa narosyo de alaki ta rodeela alako da swat o da bajawlo da giro da harayan o da jamal galei da bashkali o da gaza ramza khan او دغه مردان ډیرو خلکو په دې واداستي د کلیم ډیرو کمو کسانو په دې واداستي زانو په دې واداستي قران دې دغه هډی داسې رونه بې قران په غلطي خلکاري کې خوا ته راځي نه چې قران دې صحیح دې دکی نو ایتم په کار دې چې را او قران دې دکی بلکې اختر په بیا داخلي فورن شروع شي ا تدویث کلاسونه یو کوشش دا کوي اغه را پروست ملګریم تیار کې چې قرآني کریم په تجویذ تر زده نماز پهین نمازیګره پورې کلاسونه دیده پاره چې د سکول کالج ملګری یا یوټو علامه ملګری هم قران زکی او ګوره ګران کار نه وی ډیر مشران ملګری دوی د بدل الفاظ څنګه د کومه په خلنه راوړي په توګه جمعات راځو کنزلو تونه خلې په تجوید کې بیا کې خوده حروف د هرک نو د کنزلو دا کې بیا خوده قران حروف یاره په دې کې جبه نه راوړي ګوره د قران په تجوید سره د ډیر زیات آسان دي او قران کې څو حروف دي چې هغه دغه امخارج پیجندل لګران دي نو یو رزه د یو حرف مشکوکا بل رزه د بل نور حروف هغه آسان دي هغه د ردی 15 پک حروف مزکیږي نو په دې بتلغه تمشکو کې بیا بتاله او قران په لستو سره آسان شي خو زه نه قران دغه بیا ټولې خبرې په په تجوید کې ښه ها ا یو کس وکنه او استاد ورته مشک په کولو چې تاغه ور تجوید کې او به اللههغې په تجویز د کې چې د ه خبره په مشهه کو په تجوید سره کې هغه غری له ل یاو کو کو چې کله او بس کلې قازخوا احبه زه او بته لاړ شم دا ډې کولی دا سره خبرکې کولی ی ورې نو سب کې دوت د قایسې په طی باې ور لګېدللیلو دبانه اوستااس په بندېوه د کو یا قاریخوا حبه دلته کې راشا ستاسو په طې بانند دی. ور لگی دلی دی چې راځي کیسه زو وختونه ټولای ټوله ورڅه زولې پم بیا نو قران سره تجوید سره نو له خياته په خطو کې دا مغرید نو خیر دی کله ټولای بیټوري فزولی بیا او قران فنفرقناه بیا بس پیتم قریشا دین تجوید کې بولا بیا وې نو نور خبرو کې خیر دی کته تجوید کې نه کې خیر دی او قران کریم د دېدا مخارجو د صفات او خیال ساتا وَقُرْآنًا فرق ناو اوه داسې زران شته غریبانانې چغیر را د قاری د په منت پرده ک یا پایېمان دی هغه تجوید د حروک چې مونږزدهکو او نری نه موکو یاله خمد الله بل غالی نه ررحمنې رخیې دا لي او چ غغلاتو یالهته کنزل کوې غآ نزده کو وکوآن فاررق ناو او د اقرران تسی مکړې دی دفع را چولو لی خلکتا الام مکسن کولی پا دمدما لگیا ای ونزلنا و او ہم پا تراؤ کے رسخص تک لک تیز دین و خیر دی و ډیر تیز هم نه دی بالکل ثنا په کې تپریدا بسم الله په کې تپریدا درو شریف په کې تپریدا دعا په کې تپریدا بس د ټکه الله اکبر او الحمدلله ربنا منا اور دعا لین اننا تناغلو بل الله اکبر سم الله او د مامه دا بد دې مطلب دا پا خوابا اغاتن دا دا دا دا دا دی زړیا جمعه بعد خلکو انډوخر تړلې ښا لا په خوا با طالبان وي اغا تن د طالبانو دز او دی پتراو کې شروع کړی يو ها نو یو تراویح په دمه دم او یو ترلاوی ترعا... نو ترلاوی دای چه ستا اسٹین پی کئی او یو خرلاوی دغه غوبلتا وی و قرآن انفرقنا ہو در رمضان میاش دا و خلقا گورا که کم استاز ترلاوی پکلا را کلا را کل. او بلکس یا خرلاوی یا ترلاوی کئی نو توتل پرا پکی دا لسو خزیات رازی خضیات پکی نرازی فنی او گوره چه کم خلق دا خرلاوی یا ترلاوی کئی او کم کسی پکلا را کلا را وی. نو دیګه ټوټل لس منټه راځي مطلب په لس منټه باندې مړه دوا خپل ثوابونه څه ته راسي بلکې خپل امامانو توای چې استادې مونږ بتراوی کوه تا مونږ ترلاوه خرلاوه ته ډېر نه لګي وي وا قرانن فرقنا هدي کو يبل ترصا مې شوای کنه یار څنګه چلي ير شپ شک میګا ډېر رپړ کې چلي لوغه وا کې په یو رکعات کې دري سي پاره عليکه په کتنا په یو په یو آیات پکې پوه شوې د عذاب په تذکره پوه شوې د ثواب په تذکره نه بس چرېبه چې الحق او به مونږ راوي شوکا او كنور بوته دوه آیا به دغه نازو د بت سره چیسکا زورا کاته پسه یا به نه استو نو چې استاد با, با, با آخر کې بس رکو تراټیل شو نو د بازار مانډه کا با د خلک په تراو کې پخې بورہ خوب خوږي او شبا بار پکې وګړي چکر م کوي او د ستر صاحب او بیا را شو درېږي راځي تراو نه څه دی پتارهو کہ مقصد داری تدارض دي روزه وا او بو بده اسکلي خوار ديو کو استړلي اوس بیا الله ته دريگا پدي مهاجر بته د روزي برکات نصید کیږي مړه وا قرانن فرقنا هو او جماعت کې اکسان ببار بار ناس چې یان میانه پک اسکل کې دي اصل مګری بوله فرماتونه غلي غلي چوندې چوندې سوار واچول د بچي نو شوس کلي وا هو او قران پیسو کې لی تکرهو الان ناس زیرا پارا چتولولې مونږ دلته ختم شوو رکه دم د محلی ملګری دې پنځل څوشل زونه ته مې مون ختم نکوم لکه مې ډیر دې اسکووي ملوږه غو مې شکر دې الله چې موږ په کلو کې ذات خلق پیدا شو چې غیب د خرلاوت راوونه توبو کا لی تکرهو الان ناس زیرا پارا چولولې خلقو تا الا محسن قدم عدم او اتم پیسي خو په غسل دي نو ټیکا داران نظام وو ختم شو نو چې ختم شو نو یو ختم کوا بس روزانه په یو رکعت کې او رکوع یا ویشټې مې روزي پور به کولې ختم کی خلک بمولاړي خلک بم پیدات شي پنجاب وو سين پلاک تر دغه ترتیب دی دی لا کو چې اوس لګ لګ شو روش وو دمو خلک باندې اسی تا ډې راضي بد دی او چې موږ تو رضش پورا کای ماخامی غذو نو خوري چې بیا غریبان نه ګرځي دوی نه خیر تراو پسې خورک نه لیتقرهو علل الناس علی مخصن ذې دا پارا چولول خلکو ته قران پد مدما ونزلنا و تنزیلا نازل کلمون دی لا نازل اول سره قل هو یا امنو به اولاتو منو که ایمان پدې قران سره ورولې او کنر ورولې ان الذين اوت العلم ها کا سان جوړ کړی شی وت علم مخک رذینا چې علم وتورکلې شوی او غیبه نکله قران دسته لکېږي دا کې په یت لهنا اوطله علمه یک نن اکسان چې وړې شو ته اعلم مخکده دی نه ا یوتلهغالیم چې کله په دوی قآ دوستې شي یخی روونه لذقانې سجدده سی د کوون کخه داسې کفیت په کار د قران سره کله سړی قآندلي بسې په جړکی اوي قوولونه اوای سبحان ربنا فاکد ربز منگ لرا انکان وعد ربنا لمفعولا لیکن ان وعد ربز منگا خامحا پلکلش بدا ویخیرون لیل اذقان او دی پریوزی پزن و سرا یبکون و جاری تا دا, دا قرآن السری و پینزل سپاری دیوئی تاسروں کے دا جالالا و اس تاسروں کے نمی پیدا شوها وَيَخِرُونَا لِلَّذْ قَانِي يَبُكُونَ او دی پریوزی پزنو و و او وَجَالِي وَيَزِيدُهُمْ خُشُوَا او زیادتی دی لر قرآن آجزی قرآن او ریدو صلی اللہ پکنو را مغاجزی راشی آداب اخلا کے برابر شی قُلِدُعُ اللَّهَ عَوِدُعُ الرَّحْمَن قُلْ اُوَایَا اے نبی علیہ السلام کتاسو را مدد کوئے نوک یا الله اوواز کوي او که یا رحمان اوواز کوي ايما تدعو فله الاسماء الحسنى هر یو چې بلې تاسو الله لا هيسته استن موندي قلدع الله او بهتره خبره دارا چې سړي لفظ الله وي ها يا الله دا ودې علم ګنا نه دا باقي خلک دې پس اړه مي ودې ول دا چل دې دا نشته دا او آغا نا خدای وی جائز دی غره خبره دارا صلی الله علیه دی نبذ الله کی او کشش دی پدی کی او مزره پدی کی او حلاوت دی پدی کی او لذت دی قول ادعوا الله او ادعوا الرحمن او دا خدای دا عادل کده مالک دا ترجمه دا خدای په پا پارتی کې څنګه موی او می ګاد نو ګارڈ دا پار دا الله دا که استعمال شي غونان انسنګ دا خبره پتاوالو جنام لیکلی نا را نو باز خلک نور سکاري نييو نو بس دی علا مي په خلکو کې umat کې په بسو طريقه سره افتراء کرا واستل غوالي انتشار بخورول غوالي دا څوک چې لفظ يختي وي دا گمراه دي او دا چل دي او آ چل ني نا لفظ الله آيا دا استعماله وا پديخل را واړو وا وا او کوم خلکو لفظ خدای دی دي يا لفظ خدای پاک استعمالي څنګه زمو هندستانو ټول مشران استعمالي بلنا زبیر صاحب پر یو نه اجتماعي بیان چې خدای پاک نه دنیا آخرت کی پوری پوری کامیابی پوری کې پوری دین میں رکھی ہے خدای پاک نے پیغمبر کو بھیجا تا نو ہندوستان والا مشران لفظ خدای پاک استعمال لئی تاسو ګنا نه ائی پعلومو کې ادا علومو, علومو به حردی وګوره خبردار چې لفظ الله استعمال شی په زیاد زور لګول پکای لفظ الله استعمال کې او خدایو سرهای کڅوخته استعمالې نو کڅوخه پاک لفظ استعمال دا ګنا نه ده نو باید دې تاړامي دې نشته وختې نشتهونه دې نشته سړیا اياما تدو فله الاسماء الحسنى هر یو چې بلې تاسو نو الله لا هسته سلم ندي ولا تجهر بصلا تک جهر مکوا پدوا پلی سرا صدا چری جوړ کړه اللهم امين وتقبل رب العالمين نا بس پمزه دعا کو ډیره چغه موه وا ولا تخافت بها او پتوالم هم کو پدیسرا دیر دان سر پڑھ کی موایا وب تغ بین ذلک سبیلا اول او د دې په میسکلا دیر چغه موه او دیر پڑھ کی موایا وقول الحمد لله اول کی ویلو سبحان الذی اول الحمد لله وَقُلْ أُوَايَا الْحَمْدُ لِلَّهِ صِفَاتُنَا دَفْضَايْتُوبَا صَابِتِ إِحَاسَ اللَّهَ لَرَا أَغْذَات لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا شِ نِ دِينِ يُولِي نَا زَوْلِي نِ دِينِ يُولِي وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ أَوْ نِشْتَا وَسَرُوكْ شَرِيكْ بادشاہ ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنْ الذُّلِّ أَوْ نِشْتَا اللَّلَا إِنْ تَادِي الله کمزور نه دی چې الله کمزور نه دی اخر کې وی ته آیا سبحان پاکي الله لرضا